Isten hozott nálunk, lépett elém, és megölelt. De örülök, hogy látlak. Daniele boldog lesz, hogy itt vagy, mosolygott lelkesen. Az ok, ami ide vezetett, koráncsem olyan örvendetes. Köszörültem meg a torkom, és a tekintetemmel a környezetemet pásztáztam. Ha Biankát keresed, ő a kertben van, Giorgioval, bazsaigott. Nem miatta vagyok itt, húztam ki magam. Egy gyilkossági nyomozás hozott ide. Na persze, köhéjtselt az öklébe fábió. Kéti elgondolkodva pillantott rám. élét keresem. Acéloztam meg magam. Lészt pont felénk tart. Integetett a férjének. Matteo, barátom! Tudtam, hogy nem bírod ki nélkülünk. Vigyorgott Daniéle, éle, amikor közelebb értünk.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 Felelt helyettem Fábió. Ó, oh, kerekedett ki Kéti szeme. Ővelet találkoztam. Mi történt? Kérdezte azonnal. Úgy tűnik valaki többször szúrta, Csúnyán kivérzett, folytatta Fábió a jegyzetei belesve. Jesszusom! Kapta a kezét a szája elé Kéti. Igazi üzletember típus volt. Sármos, udvarias, elég nyílt.